6. Будемо розмовляти вголос, якщо ти не проти, звернувся генерал Сілард до Джейн Саган. Офіціанти починають нервуватися, коли бачать, як дві людини беззвично їдять одна одної очима. Побачивши, що ми сидимо мовчки, почнуть метушитися і з'ясовувати, чи все у нас гаразд, а це страшенно відволікає. Як скажете? погодилася Джейн. Вони удвох сиділи в генеральській їдальні. Планета Фенікс оберталася над головою. Саган милувалася видом. Сілард простежив за її поглядом. «Краєвид вважає, правда?» «І не кажіть». «Планету видно з будь-якої точки станції, принаймні час від часу. Але на неї ніхто не дивиться», – мовив Сілард. «Проте, коли потрапляєш сюди, відірватися просто неможливо. Мене цей вид заворожує. Він указав на кришталевий купол. А ви знали, що цей купол нам подарували?» Саган заперечливо похитала головою. але «Алеїти дали його нам удар» коли ми будували станцію. Це суцільний діамант, який вони, за їхніми словами, видобули зі ще більшого, що був у ядрі газового гіганта. Я читав, що алаїти були фантастичними інженерами, тож не уможливлюю, що ця історія правда. «Я нічого не знаю про алаїтів», – визнала Джейн. «Вони вимерли», – сказав Сілард. 150 років тому вони щепилися зобінами через якусь колонію. У них була армія клонів, а також ресурси, щоб швидко вирощувати нових клонів, тому все виглядало так, що вони ось-ось переможуть. Але обі не створили вірус, націлений на генетичний код клонів. На перший погляд вірус виглядав невинно і передавався повітряним шляхом на кшталт грипу. Наші вчені прикинули, що приблизно за місяць вірус підхопили усі солдати алеїцької армії. А потім вірус визрівав ще один місяць, відтак атакував цикл клітинного відтворення військових клонів усіх до одного. Жертви буквально розчинилися. Усі відразу? спитала Джейн, це зайняло майже місяць, пояснив Сілард. Саме тому наші вчені припустили, що зараження армії тривало місяць. Коли алеїську армію було таким чином знищено, обіни відразу зайнялися цивільним населенням геноцид був швидкий та нещадний, обіни не знають жалості. Тепер усі алеїські планети належать обінам, а союз колоній вивчив дві речі по перше, армія клонів ідея припогана. По-друге, доцільно триматися подалі від обінів. Що ми й робили, принаймні, до останнього часу. Саган кивнула, лінійний крейсер спеціальних сил «Коршак», на якому була її команда, недавно почав таємні розвідувальні рейди на територію обмінів задля оцінювання їхньої сили та можливості завдати удару у відповідь. Місія ця була пов'язана з неабияким ризиком, оскільки з одного боку обміни страшенно чутливі щодо вторгнення у приватне життя. А з іншого, формально, колоніальний союз був із ними у мирі. Інформацію про союз обмінів Раї Енешан тримали у великій таємниці, і більшість населення союзу колоній та рядового складу КСО нічого не знали ні про той союз, ані про його загрозу людству. Енишани навіть тримали дипломатичну місію на Феніксі, у столиці колонії фенікс Сіті, і з технічного боку їх можна було вважати союзниками. Вам потрібно більше інформації про наші рейди до обінів? – уточнила Джейн. На додачу до посади командира взводу на Коршаку, вона була ще й офіцером розвідки з дорученням оцінити сили супротивника. Майже усі офіцери спеціальних сил поєднували дві та більше посад, що давало змогу тримати корабельний реєстр оптимальним, а надання офіцерам бойових посад підсилювало воєвничий дух. Коли твоя місія захищати людство, треба тримати порох сухим. «Зараз не час і не місце для цього», – відповів Сіларт. «Я хотів би обговорити одного з твоїх нових підопічних. На куршах призначені три нові рекрути, два з яких будуть під твоєю командою». Саган одразу наїжачилася. «Чула, я в цьому проблема. У моєму підрозділі є з натяжкою одна вакансія, а мені туля двох. Для цього навіть забрали одного ветерана». Джейн пригадала безпорадний вираз на обличчі Віллі Лістера, коли той отримав наказ про переведення на Сапсан. «Сапсанової корабелі потребує досвідчених людей», – пояснив Сілард. «Запевняю тебе, що командири інших підрозділів розратовані не менше. Куршаку довелося поступитись одним із ветеранів, і так вийшло, що у мене був новобранець, якого я хотів віддати під твоє керівництво. Довелося перевести на Сапсан одного з твоїх». Джень розкрила рота, щоб висловити обурення, але передумала і заткнулася, продовжуючи внутрішньо кипіти. Сілар з інтересом спостерігав за зміною емоцій на її обличчі. Більшість солдатів спеціальних сил не стали б на її місці стримуватись, а видали перше, що спало на думку, як наслідок відсутності і соціальних навичок, коли правила пристойності втовкмачуються із раннього дитинства. Стриманість Саган була однією з кількох причин, що привернули увагу Сіларда. «Про якого новобранця йдеться?» – нарешті запитала Саган. «Про Джареда Дірака. А що в ньому особливого?» «У нього мозок Шарля Бутена», – пояснив Сілард і знову зафіксував внутрішню боротьбу на обличчі лейтенанта. «І ви вважаєте це гарною ідеєю?» – нарешті промовила вона. «Непогано, як на мене», – відповів Сілард і надіслав повне особисте досьє дірака разом з технічною документацією. Саган заклякла, продивляючись матеріал, а Сілард спостерігав за реакцією підлеглої. Через кілька хвилин один з офіціантів наблизився до їхнього столика і поцікавився, що принести. Сілард замовив чай. Саган офіціанта проігнорувала. Гаразд, зрозуміла, мовила саган, закінчивши вивчати файли. Але навіщо ви тулите мені цього зрадника? Зрадником був бутен, поправив її Сілард, а удіраки лише його мозок. Мозок, в який ви спробували вкласти, свідомість зрадника. Саме так, підтвердив Сілард. Тоді дозвольте повторити своє питання ще раз, генерале. Бо ти маєш досвід у таких справах, пояснив Сілард. Досвід із зрадниками? збентежено перепитала Джейн. Із, так би мовити, нестандартними солдатами спеціальних сил, уточнив Сілард. Якось тобі, у підпорядкування відрядили справжньо народженого солдата КСО – Джона Перрі. Саган трохи напружилась, але Сілард, помітивши це, не став розвивати тему. Він показав себе з найкращого боку, додав Сіларт. Така оцінка була більш екстриманою, оскільки під час битви за корал. Пері кількасот метрів тягнув на собі непритомну і поранену Джейн до лазарету, а потім ще розпізнав і прихопив із собою з-під уламків ключовий елемент просунутої ворожої технології. То це заслуга сутопері, а не моя, проказала Саган. Можливо, вона вимовила ім'я Пері надто емоційно, але Сіверт не загостряв увагу. Не варто бути такою скромною. Заперечив і замовк, бо цього моменту офіціант приніс чай. Йдеться про те, що дірак свого роду гібрид. Звісно, він солдат спеціальних сил, але, ймовірно, не тільки. Мені потрібний хтось, у кого є досвід роботи з цим самим не тільки. Генерале, чи правильно я зрозуміла? Ви гадаєте, що десь у глибині Дірака ховається свідомість Бутена?» – уточнила Джейн. «Я такого не казав», – відповів Сілар Тоном, з якого випливало зовсім протилежне. Джейн нахвилькою задумалась, а потім вирішила апелювати до недоговореного. «Вам, звісно, відомо, що в наступних вилазках на Коршаку «Нам доведеться зіткнутися із раї і з енишанами. Візити до енишанів стануть особливо делікатними. Саме тому мені би дуже згодився віл Лістер», – подумала Саган, але вголос не сказала. «Так мені це відомо», – Сілард потягнувся за чаєм. «А вам не здається, що потенційний зрадник може поставити під загрозу всю операцію, а заразом життя і не тільки своє, а й товаришів?» – запитала Саган. «Такий ризик справді є», – відповів Сілард. І тут я цілковито покладатимуся на твій досвід. Він також може виявитися джерелом безцінної інформації. І до такого ризику маємо бути готовими. До того ж, ти офіцер розвідки, що робить тебе ідеальним начальником для цього підопічного. А що думає з цього приводу Крік? Запитала Джень, маючи на увазі майора Кріка, командного офіцера Коршика. Нічого не думає, оскільки я не ввів його в курс справ, пояснив Сівард. Це інформація для військового кола а крік, на мій погляд, до нього не належить. Він знає лише те, що на його корабель розподілили трьох новобранців. «Мені це не подобається», – визнала Саган. «Зовсім не подобається». «Я не питаю, подобається тобі це чи ні», – роздратовано мовив Сілард, «Я наказую тобі цим зайнятися. Він відпив чаю з горнятка. Тоді я відсуну його від будь-яких місій, пов'язаних із Раї чи Енешанами. «Ти маєш ставитися до нього, як до будь-якого іншого свого солдата». Заперечив Сілард. У такому разі його можуть убити, як будь кого іншого. Тоді тобі краще подбати про те, щоб він не потрапив під дружній вогонь, попередив Сілард і поставив горнятку на стіл. Саган замовчала. До столика попрямував офіціант, але Сілард зупинив його, роздратовано махнувши рукою. Хочу декого ознайомити з цим файлом, сказала Джень, показуючи на свою голову. Це зі зрозумілих причин засекречена інформація, попередив Сілард. І всі, кому треба, проінформовані. Коло посвячених ми не розширюватимемо, навіть сам Дайм не в курсі. Хай усе таки залишається. «Ви пропонуєте взяти відповідальність на особу, яка становить для нас колосальну загрозу», – сказала Саган. «І найменше, що можете зробити, це дати мені змогу трохи підготуватись. У мене є спеціаліст із функціонування людського мозку та інтеграції розумника. Гадаю, його думки будуть нам корисні». Сілард замислився. «Це хтось, кому ти повністю довіряєш?» «У цій справі так», – відповіла Джейн. «Він має допуск до секретної інформації». «Так, і допуск цей достатньо високого рівня». «Ну, саме тут і починається найцікавіше», – відповіла Саган. «Здравствуйте, лейтенанте Саган. Промовив англійський адміністратор Кайнен. Вимова виявилася поганою, але провини Кайнена тут не було». Мовний апарат Раї не годився для більшості земних мов. Здрастуйте, адміністратори, – привіталася Саган. – Ви освоюєте нашу мову?» «Так, – підтвердив Кайнен. – У мене багато вільного часу». Він кивнув на книгу «Мови очканні» – найпоширенішому діалекті райської, що лежала поруч із планшетом. Мовою очканні» у нас лише є дві книги, і я віддав перевагу підручникові мови над релігійною книгою. Людська релігія така... Кайнан хвильку замовк, підшукуючи підходяче слово у своєму мізерному мовному запасі. Така заплутана. Саган кивнула в бік планшета. «Тепер із комп'ютером у вас є більше можливостей для читання». «Це правда», – відповів Кайнан. «Дякую, що дозволили. Дуже мило з вашого боку». «Прошу, але планшет вам видали з умовою». «Так, я продивився ті файли, які ви просили». «І що скажете?» – спитала Саган. «Можу перейти на чканні» попросив вибачення Кайнен, бо мого знання англійської ще недостатньо. Як бажаєте? Я уважно продивився усю інформацію стосовно рядового дірака. Швидко затріщав приголосними Кайнен різкою чканською. Шарль Бутен – геній, який віднайшов засіб зберігання відбитка свідомості за межами мозку. А ваші люди – ідіоти, які спробували запхнути його назад у варварський спосіб. Ідіоти, перепитала Саган з посмішкою, і маленький пристрій на її грудях Переклав це слово чканською. «Це ваша професійна думка чи умоглядне судження?» «І перший, і друге», – відповів Кайнен. «Поясніть, будь ласка». Кайнен почав передавати файли з планшета на її розумник, але Саган підняла руку. «Технічні деталі мене не цікавлять. Мені лише треба знати, чи становить цей дірак загрозу для моїх людей і всієї місії». Гаразд. Кайнен трохи помовчив, збираючись із думками. Тоді продовжив. «Будь-який мозок, навіть людський», Можна представити у вигляді комп'ютера. Звісно, аналогія приблизна, але достатня для того, щоб пояснити. Комп'ютерові для виконання роботи необхідні три компоненти – апаратні засоби, програмне забезпечення і файли з даними. Програмне забезпечення функціонує на залізі, а базі даних працюють і з програмами. Залізо не здатне розкрити файли без програмного забезпечення. Якщо без відповідного софту помістити у комп'ютер файл, той просто буде безглуздо зберігатися там. Розумієте мене? Поки що розумію, кивнула Саган. Добре. Кайнен простягнув лапу і постукав Джейн по голові. Талет втримала бажання відштовхнути його палець. Рухаємося далі. Мозок – це залізо, свідомість – файл. Але у випадку з вашим приятелем Діраком вам бракує програмного забезпечення. А що в даному разі відіграє роль програмного забезпечення? Пам'ять, пояснив Кайнен. Досвід. Ценсорна активність. Коли ви помістили свідомість Бутена в його мозок, той був геть чисто позбавлений будь-якого досвіду, щоби скористатися нею. І якщо той зліпок свідомості все ще в голові дірака, повторюю, якщо, вона ізольована і до неї нема доступу. Але ж новонароджені солдати спеціальних сил мають свідомість у момент пробудження, заперечила Саган. Щоправда, позбавлені досвіду і пам'яті. Ваші новонароджені солдати відчувають несвідомість, мовив Кайнен, і Джен відчула у його голосі відразу. Ваш чортів розумник штучно впливає на сенсорні канали і пропонує ілюзію свідомості, і ваш мозок це розуміє. Кайнен знову показав на планшет. Ваші люди надали мені широкий доступ до досліджень як мозку, так і розумника. Вам про це відомо? Так, відповіла Саган. Я дозволила їм ознайомити вас із будь-якою інформацією, яка може знадобитися, щоби отримати корисний результат. Це тому, що ви впевнені. Я до кінця своїх днів залишуся вашим полоненим. А якщо мені й удасться втекти, то скоро помру від хвороби, якою ви мене заразили. Тож небезпеки для вас у наданні мені доступу до закритних матеріалів просто нема. Сумно зауважив Кайнен. Саган знизала плечима. Кайнен хмикнув і продовжив. Вам відомо, що досі не сформульовано адекватного пояснення стосовно того, чому мозок солдата спеціальних сил опрацьовує інформацію значно швидше, ніж мозок солдата КСО. І в одного, і в другого у голові, Немодифікований людський мозок. В обох у голові – по розумнику. Звісно, мозок спецпризначенця підготовлений заздалегідь і трохи по-іншому. Але цього все одно недостатньо, щоб вплинути на швидкість опрацювання інформації. Але мозок солдата спеціальних сил усмоктає та опрацьовує інформацію із шаленою швидкістю. Знаєте чому? Бо він захищає себе, лейтенанти. Середньостатистичний солдат ваших КСО вже має і свідомість, і досвід її використання. Чого не має солдата спецпризначенця? Його мозок відчуває штучну свідомість, яку нав'язує йому розумник, і береться будувати власну модель світу, перш ніж штучна свідомість остаточно її спотворить. Або ще гірше – вб'є. За всю історію розумник не вбив жодного солдата спеціальних сил, зауважила Джейн. Я не кажу про сьогодення, уточнив Кайнен. Цікаво, що ви відкопаєте, якщо заглянете достатньо глибоко у минуле. Що вам відомо? – насторожилася Джейн. – Нічого конкретного. Спокійно відповів Кайнен. – Це не більше, ніж домисли. Я лише звертаю вашу увагу на те, що некоректно порівнювати пробудження солдата спеціальних сил, який уже має так звану свідомість, із тим, що ви намагалися вчинити з рядовим діраком. Це речі різного порядку, навіть віддалено не схожі. Саган змінила тему. – Ви натякнули, що в мозку дірака може навіть не бути свідомості Бутена. – Таке можливе, – погодився Кайнен. Свідомість потребує підживлення даними. Без цього вона розсіюється. Це є однією з причин, чому майже неможливо зберегти цілісний паттерн свідомості за межами мозку. І я вважаю Бутена генієм саме тому, що йому це вдалося. Моє припущення таке. Якщо свідомість Бутена там і була, вона неймовірніше повністю, так би мовити, вивітрилась, і ви отримали звичайного солдата. Але жодного способу переконатися в цьому нема. Первісний паттерн давно розтанув у свідомості рядового дірака. А якщо свідомість усе ще на місці, що може її пробудити? Хочете почути моє міркування? – спитав Кайнен. Саган кивнула. Причина, через яку ви не змогли отримати доступ до свідомості Бутена, полягає насамперед у тому, що мозок, куди вона була переміщена, не мав ані пам'яті, ані досвіду. Припускаю, що в міру того, як рядовий дірак набуватиме життєвого досвіду, яка-небудь подія зможе запустити дрімотну частину його свідомості. «І тоді він перетвориться на Шарля Бутена», – додала Джейн. «Може й так», – погодився Кайнен, – «а може й ні. Рядовий дірак тепер має власну свідомість і відчуття власного «я». Якщо свідомість Бутена і прокинеться, вона в його мозку не буде єдиною. І вам, лейтенанти, вирішувати, добре це чи погано. Я тут вам не помічник, який не можу сказати, що насправді станеться, якщо в ньому прокинеться Бутен». Це саме те, що я бажала від вас почути, сказала Саган. Кайнен видав райський еквівалент смішку. Дайте мені лабораторію, і тоді, можливо, я зможу точніше відповісти на ваші питання. Пригадую, ви запевняли, що ніколи не будете працювати на нас. Кайнен перейшов на англійську. Я мав достатньо часу на роздуми, навіть занадто. Занять тільки мовою недостатньо. І додав чканську. Моя робота не допоможе вам перемогти мій народ, але може стати вам у пригоді. Мені? перепитала саган. Я розумію, чому ви допомогли мені в цій справі. Я підкупила вас доступом до комп'ютера, але продовжувати допомагати адже саме я захопила вас у полон. А ще заразила мене хворобою, яка мене вб'є, якщо не отримую щоденну дозу антидоту від своїх ворогів. Кайнен засунув руку у шухлядку невеличкого стола, вмонтованого у стіну камери, і витягнув маленький шприц. Мої ліки, мені дозволи самостійно робити уколи. Якось я вирішив пропустити укол, просто щоб подивитися, чи дадуть мені померти. Відповідь у вас перед очима. Але спочатку мені дали змогу кілька годин покорчитися в судомах. До речі, як і ви свого часу. Однак це не пояснює, чому ви мені вирішили допомагати, зауважила Саган. Бо ви пам'ятаєте мене, пояснив Кайнен. Для усіх решта я лише один з ваших численних ворогів, якому можна хіба кинути книжку, щоб я не з'їхав із гузду від неробства. Одного дня вони просто забудуть дати антидот, залишать мене померти, і їм буде начхати. Для вас я становлю хоч якусь цінність. Той маленький Всесвіт, у якому я тепер опинився, робить вас моїм найкращим та єдиним другом, хоча ви залишаєтеся, по суті, моїм ворогом». Джейн пильно дивилася на Каніна, пригадуючи його зарозумілість під час першої зустрічі. «Зараз рай був зломленим, вигляд мав жалюгідний». І в заган промайнула думка, що це найсумніше видовище, яке їй доводилося бачити. «Мені шкода, що так сталося», – несподівано злетіло з її вуст. Кайнен видав ще один райський смішок. «Лейтенанти, ми планували знищити вашу расу. Хто знає, може нам це ще вдасться. Тож не треба відчувати себе винуватою». Джень промовчала Вона подала тюремному наглядачеві знак, що збирається йти. Повійшов охоронець і застигнув у дверях камери. БЦ на поготові. У коридорі Джейн звернулася до Кайнена. Дякую за допомогу. Я запитаю стосовно лабораторії. Спасибі, мовив Кайнен. Однак дуже сподіватися не буду. Напевне, ви праві, кивнула Саган. І ще, лейтенанти, її Кайнен. Є одна засторога. Тоді Дірак братиме участь у ваших військових вилазках? Так. Наглядайте за ним. У людей, які у раї, напруга битви залишає в мізках глибокий слід. Це первісний інстинкт. Якщо свідомість Бутена нікуди не щезла, війна може витягнути її на поверхню. Вона проявиться або самотужки, або через поєднання факторів. І як ви пропонуєте доглядати за ним у бою? – поцікавилася Саган. Вам видніше, – знизав плечі Макайнен. Окрім того випадку, коли ви захопили мене в полон, я на війні взагалі не бував. Не мені вам радити. Але якщо дірак вас турбує, на вашому місці я би вчинив саме так. У вас людей є прислів'я. Тримає друзів близько, а ворогів ще ближче. Здається, дірак тут виступає в обох хіпостасях, тож я тримав би його поближче. Коршак захопив крейсер «Рай» Ненацька. Стрибкова тяга технологія ризикована. Цей принцип зробив космічні подорожі можливими не за рахунок розгону космічних кораблів до надсвітлової швидкості, що є фізично неможливим, а за допомогою проштовхування крізь просторово-часовий континуум та подальшого розміщення корабля чи будь-якого іншого пристрою, обладнаного стрибковим двигуном, у будь-якій точці Всесвіту. Насправді це не зовсім правильно. Надійність стрибкового переміщення зменшується в логарифмічній прогресії, залежно від відстані між початковою та кінцевою точками маршруту. Причина того, що іменували проблемою горизонту стрибкового переміщення, не до кінця вивчена, однак її наслідки призводять до втрати кораблів та екіпажів. Ця обставина тримала людську та інші раси, які використовують технологію стрибкового переміщення в одній міжзуреній області неподалік від рідних планет. Якщо раса прагне тримати контроль над своїми колоніями, а цього бажають майже всі, межі її колоніальної експансії вкладаються у сферу, визначену горизонтом стрибка. Таке обмеження умовне через запекле суперництво за придатні для життя планети в тій частині космосу, де мешкало людство. Жодна з розумних рас за винятком однієї не наблизилося до межі, обумовленої горизонтом стрибка. Винятком були консюм, технологічний рівень яких настільки перевищував рівень сусідів, що саме їхнє використання подібної технології було під питанням. Серед численних незручностей стрибкового пересування, з якими доводиться миритися користувачам, є строгі вимоги щодо моменту відправлення та прибуття для старту стрибкове переміщення. Потребує відносно рівного, просторово-часового континууму, а це означає, що для запуску стрибкового двигуна корабель має перебувати за межами гравітаційного поля найближчих планет, куди він вирушає на звичайному двигуні. Стосовно пункту призначення, то корабель, оснащений стрибковою тягою, міг підлітати до планети настільки близько, наскільки забажає, навіть хай теоретично припаркуватися на поверхні планети, якщо вдасться знайти настільки впевненого у власних силах штурмана. І хоча Союз колонії категорично забороняв посадку космічного корабля на планету, колоніальні сили оборони визнавали стратегічну важливість такого раптового прибуття. Коли коршак вискочив біля планети, яку її мешканці нарекли Геттісбургом, він опинився на відстані чверті світлової секунди від крейсера Раї, причому його спарені рейкові гармати були розігрітими і готовими до стрільби. Гарматній обслузі коршика знадобилося менше хвилини, щоб зорієнтуватися і взяти на приціл злощасний крейсер, який лише в останню мить готувався та спробував захиститися. Снарядам, запущеним електромагнітним полем, знадобилося дві з секунди, щоб подолати відстань між коршиком та його жертвою. Однієї кінетичної енергії снарядів виявилося достатньо, аби прошити наскрізь броню крейсера Раї та пройти через його внутрішні, як ніжки з масла. Але виробникам зброї видалося цього замало, і вони спорядили снаряди вибухівкою, що розширювалося при контакті з матерією. Через мікроскопічно мізерну частку секунди після того, як снаряди порвали обшивку корабля супротивника, вони розділилися на тисячі уламків, що розлетілися в усіх можливих напрямках перетворивши снаряди на найшвидший у Всесвіті вибух із дробовика. Звісно, для радикальної зміни траєкторії відламків знадобилися величезні витрати енергії, і це значно знизило їх швидкість. Однак вони мали чималий запас кінетичної енергії, і для корабля це означало заподіяння максимальної шкоди, перш ніж рушити в нескінченну подорож космічним простором. Коршак та Крейс Рай розташувалися так, що перший снаряд поцілив у носову частину правого борту. Відламки прошили корабель раї догори по діагоналі, грубо розпороли кілька палуб, перетворюючи зустрічних раї на криваве місиво. Вхідний отвір цього снаряду становив акуратне коло діаметром 17 см. Однак на виході утворилася рвана діра добрячих 10 метрів у поперечнику, через яку вакуум беззвучно висмоктувало шматки металу частини тіл і атмосферу корабля. Другий рейковий снаряд що полетів паралельним курсом увійшов ближче до корми, але не розділився на відламки. Його вихідний отвір був лише трохи ширшим за вхідний. Зате він пошкодив один із двигунів корабля «Раї». Система автоматичного усунення пошкоджень крейсера миттєво опустила перегородки, ізолювавши пошкоджений моторний відсік. Ні перевела два інших двигуни на холостий режим, щоб запобігти лавинному відімкненню. Корабель перейшов у режим аварійного енергозбереження, за котрого були доступні лише мінімальні оборонні і наступальні функції, жодна з яких не мала шансів опертися в вогневій моці коршика. Сам коршик, частково виснажений, але останні підзарядки, після випуску рейкових снарядів остаточно закріпив успіх, випустивши по неприятелю п'ять звичайних тактичних ядерних ракет їм знадобилося більше хвилини, щоб дістатися крейсера, але коршик міг дозволити собі розкіш не поспішати. Ворожий крейсер був єдиним бойовим кораблем у цьому районі. Яскравий спалох вийшов з умираючого корабля. Раї запустили стрибковий зонд із рапортом своєму військовому командуванню. Коршак запустив у напрямку зонда 6 останню ракету, яка перехопила і знищила його менше як за 10 тисяч кліків від входу у стрибок. Отже, коли Раї дізнаються про загибель крейсера, Коршак буде за багато світлових років звідси. Коли ворожий крейсер перетворився на хмару і сміття, Лейтенант Саган та її другий десантний взвод отримали дозвіл на виконання операції. Джаред намагався вгамувати нервове збудження перед першим бойовим завданням, а також легкий страх, викликаний тряскою десантного шатла, що долав атмосферу Геттісбурга, спробувавши абстрагуватися від відволікальних факторів і встановити внутрішню рівновагу. Даніель Гарвей, який сидів поруч, страшенно ускладнював завдання. «Чарль забирає цих довбаних навіжених колоністів», – бомонів Гарвий, поки шатл долав щільні шари атмосфери. Пускаються береги і утворюють незаконні колонії, а потім волають про допомогу, коли якісь інопланетні потвори починають виповзати з нір і хапати їх за задницю. «Уже вгамуйся, Гарвею», – спробував урезонити того Алекс Рентген. «А то тебе грець ухопить». «Найбільше мене цікавить, як ці довбані взагалі сюди дісталися», – розбалакався Гарвий. «Бо не Союз колоній їх сюди привіз. Без дозволу СК у нас муха не перне». «Простіше простого», – заперечив Рентген. «СК не може контролювати всі космічні маршрути, лише ті, за якими перевозять людей». «А колоністи, що не люди, Ейнштейне», – відгукнувся Гарвий. «Гей», – обурилася Жулі Енштейн. «Тільки мене сюди не приплітайте, будь ласка». «Це не просто слова, Жулі». «Не мели дурниць. Колоністи, звісно, люди, а ті, які їх переправляють, ні». Вибухнув рентген. Дикі колоністи наймають транспорти інопланетян, з якими торгує союз колоній, а вже ті доставляють їх куди завгодно. Ідеотизм. Вилався Гарвий і обвів очима взвод, шукаючи підтримки. Бійці здебільшого або відпочивали, заплющивши очі, або старанно уникали дискусії, оскільки Гарвий мав репутацію завзятого балабола. «Союзу колоній зупинити це – неподобство розплюнути. Хай заборонять клятим інопланетянам брати на борт наших людей. Тоді й нам доведеться менше ризикувати власною задницею». Джейн Саган, яка примостилася на першому сидінні, повернулася до Гарвея і втомлено мовила. «СК не має бажання зупиняти диких переселенців». «Це ще чому, чорт, забирай?» – спитав Гарвий. «Бо вони баламути і зірві голови», – відповіла Саган. «А людина, яка кидає виклик союзу колоній і готова започаткувати дику колонію?» Кала мутитиме воду вдома, якщо не дати їй спокійно піти. Отже, СК вирішив, що шкурка вичинки не варта. Тоже дозволяють таким вшиватися, а самі заплющують очі на це. І вони залишаються сам на сам. Допоки не потрапляють у халепу, хмикнув Гарвий. Зазвичай в цьому випадку ніхто їм не допомагає, відказала Саган. Дикі переселенці розуміють, на що йдуть. То що ми тут робимо? Спитав Рентген. Я не приймаю бік Гарвея. Але в цьому випадку йдеться про справжнісіньких диких колоністів. Наказ є наказ, відповіла Саган і заплющила очі, показуючи, що дискусію завершено. Гарвий знову хмикнув і хотів щось додати, але цієї миті Бовтанка стала просто нестерпною. Здається, рає на землі. Нарешті помітили нас, зауважив скрісла пілота чат Асцизі. До нас прямують три ракети. Тримайтеся, спробуй їх спалити, перш ніж вони підлетять на небезпечну відстань. За кілька секунд пролунало низьке потужне гарчання. Це спрацював Мазар Шатла, відбиваючи ракетну атаку. «Чому б нам не заспокоїти з цих мерзотників з орбіти?» – спитав Гарвей. «Нам таке доводилося не раз робити». «Та мене золюди, не забувай, втрутився у розмову Джаред. Гадаю, ми намагаємося уникнути втрат серед цивільного населення». Гарвей зиркнув на Джареда і змінив тему. Джаред подивився на Сару Полінг та лише знизала плечима. За той тиждень, який вони перебували у другому взводі, їхні стосунки можна було описати як прохолодні. Інші бійці трималися підкреслено ввічливо, коли запобігти спілкуванню було неможливо, а загалом новачків просто не помічали. Джейн Саган, командир взводу, пояснила, що таке ставлення до них є цілком нормальним і триває зазвичай до першої вилазки. «Спробуйте якось із цим впоратися», – порадила вона і повернулася до своїх справ. Ситуація дуже непокоїла Джареда і Сару. Одна річ, коли тебе тихо ігнорують, інша, коли відмовляють у повній інтеграції зі взводом. Їм обом надали обмежений доступ до загального каналу для обговорення та обміну інформацією стосовно майбутньої місії. Одначе, про душевне єднання, як у навчальному взводі, не було й мови. Джаред Крадькома поглянув на Гарвея і вже не вперше замислився, а чи не може інтеграція виявитися лише засобом для прискорення навчання. Якщо так, то жорстоко надавати її тимчасово, щоби потім відібрати. Однак він помічав ознаки інтеграції серед інших бійців зводу, ледве вловимі рухи та дії, котрі давали змогу припустити наявність загального діалогу та чуттєве сприйняття, що виходить за межі звичайних органів чуття. І Джариди Сара палко бажали потрапити у це коло, але розуміли, що тимчасовий остракізм є своєрідним тестом на перевірку реакції. Щоб якось подолати нестачу інтеграції зі взводом, Дірак і Сполінг проводили так багато часу в голові одне в одного, що на кінець тижня, незважаючи на взаємну симпатію, їх нудило від постійного спілкування. Вони вперше усвідомили, що інтеграції може бути забагато. Вони трохи розбавляли своє злиття тим, що запросили до компанії Стівена Сіборга. Той, отримавши від першого взводу не менш крижаний прийом, від такої пропозиції розлучився ледь не до сліз. Джаред з-підлоба подивився на Джейн Саган, запитуючи себе, чи допустить командир на інтегрованості двох бійців зрештою взводу, і як це відобразиться на виконанні бойового завдання. На його переконання, така роз'єднаність була небезпечною. у відповідь на його думки, Саган поглянула на Джареда і заговорила. «Бойове завдання. Вона надіслала карту маленької людської колонії на Гітетсбурзі разом із завданням для кожного бійця». Працюємо швидко та чисто. Зондів із сигналом ми не отримували, і це означає, що вони усі або мертві, або зібрані в одному місці без зовнішнього зв'язку. Завдання – зачистити усі храї з мінімальною шкодою для колонії. Для Гарве я наголошую особливо – з мінімальною шкодою. Під її пильним поглядом Даніель нервово завовтузився Я не проти тотальних руйнувань, якщо в цьому є потреба. Але тут, чим більше ми зруйнуємо, тим менше залишиться поселенцям. Що? Не стримався Рентген. Ви серйозно пропонуєте цим людям там залишитись, якщо вони взагалі живі? Вони дикі колоністи, відповіла Саган. Ми не можемо змусити їх думати головою. Ми могли б їх примусити, заперечив Гарвий. Цього не робитимемо, відрізала Саган. У нас новачки, яких треба узяти під крило. Ренген, а ти відповідатимеш за полінг. Я беру під опіку Дірака. Усі інші попарно виконують свою роботу. Ми приземлемось ось тут, на карті спалахнула точка. А надалі я дозволяю вам, якщо треба, задіяти усю свою винахідливість. Не забувайте відстежувати обстановку та супротивника. Від уваги кожного залежить життя усіх. Чи принаймні деяких, надіслала Полінг закритим каналом Джареду. І тут їх обох затопила чуттєва хвиля інтеграції, множинності поглядів, накладених на власне сприйняття. Джаред ледве притлумив Зойк. «Тільки не надудлять у штани», – надіслав Гарвей, і дехто відповів смішливими спалахами. Проігнорувавши ремарку, Джаред жадібно присмоктався до емоційно інформативного порталу, що запропонували бойові товариші. Тут було все від упевненості у власних силах перед майбутньою битвою з Раї, попередні розробки, маршрутів виходу та позиції, гостре збудження, котре здавалося недоречним у світлі того, що чекало на них, загальне невдоволення наказом утриматись від зайвих руйнувань, оскільки колоністи, на загальну думку, майже напевне давно загинули. Позаду почав Джаред попередження Сари Пулінг. Вони з Жень і Саган моментально повернулися і вистрілили, покладаючись на образи й дані, що передала Сара. Три солдати Раї, безшумно та ховаючись, обійшли будиночок і влаштували засідку. Трійця ворогів попала під смертоносний град з куль Джареда і Саган. Один повалився відразу, двоє кинулися навтюки в різних напрямках. Джаред і Жень швидко розіслали інформацію іншим бійцям, сподіваючись, що хтось може перехопити одного або обох. На жаль, задіяні були всі, зокрема Полінг, яка повернулася до основного завдання – викорити снайпера Раї, котрий улаштувався на краю поселення. Саган зітхнула. Бери лівого. Кинула вона і побігла за іншим. Спробуй залишитися живим. Джаред кинувся за солдатом Раї, який завдяки міцним пташиним ногам значно відірвався від нього. Помітивши, що Джаред кинувся на вздогін, Рай розвернувся і дав чергу, тримаючи зброю однією рукою. Віддача була настільки сильною, що вибила гвинтівку. Кулі підняли фонтанчики пилу біля ніг Джареда. Він пірнув убік, а гвинтівка Рає звучно покотилася по землі. Солдат не зупинився підняти її, а сховався у ремонтній майстерні. Не відмовлюся від допомоги. Надіслав повідомлення Джаред біля входу в гараж. «Ласкаво просимо до клубу», – відлукнувся звідки лясь Гарвей. «Ці гівнодави чисельно перевищують нас принаймні удвічі». Джаред увійшов через браму до гаража. Швидкий огляд показав, що єдиним іншим виходом є інші двері в тій самій стіні, якщо не враховувати віконця для вентиляції. Розміщені під самою стелею вони були вузькими, навряд чи рає там проліся. Отже, потвора десь усередині. Джаред почав методично обстежувати майстерню. Ніж, блиснувши з-під брезенту, що прикривав нижню полицю, Різнув по стегну. Наночастки тканини бойового комбінезона моментально затверділи в місці, якого торкнулося лезо, і Джареда навіть не подряпало. Але від несподіванки він утратив рівновагу, оступився і розтягнувся на підлозі, випустивши з рук БЦ. Рає скористався моментом, вискочив із схованки, перестрибнув через Джарада і вдарив гвинтівку рукою і затиснутим ножем так, що та відлетіла далеко. Тоді Рай полоснув Джареда ножем по обличчю, розсік щоку, бризнула жвавокров. Джаред загорлав, Рай зіскочив з нього і кинувся до БЦ. Коли Джаред підвівся, Рай цілився у нього з гвинтівки. Його довгі пальці незграбно, але чіпко стискали приклад і лежали на спусковому гачку. Джаред закляк. Рай щось прокаркав і натиснув на гачок. Нічого не сталося. Дірак пригадав, що БЦ прив'язана до його розумника і ніхто інший не може користуватися нею. Він полегшено посміхнувся. Рай знову каркнув із усієї сили, вдарив Джареда прикладом по щоці, ще сильніше розірвавши поранення. Закричавши від болю, Джаред відсахнувся. Рай закинув гвинтівку на найвищу полицю, звідки її було не дістати, схопив з верстака розвідний ключ і розмахуючи ним, пішов на Джареда. Джаред поставив блок руками. Комбінезон затвердів у місці удару, однак руку пронизав сильний біль. При наступному замаху він зробив випад щоб перехопити ключ, але прорахувався, залізяка влучила по пальцях, ламаючи фаланги безіменного та середнього. Правиця безвільно повисла. Рай зробив боковий замах по голові. Джаред упав на коліна, ошелешений, і підвернув ногу, розтягнену раніше у щиколиці. В напівпаморочному стані Джаред вихопив ножа лівою рукою, але Рай сильним ударом ноги вибив його. Ще один швидкий удар ногою влучив у підборіддя, і він прокусив язика. Жваво кров заповнила рот та потекла по підборіддю. Рай осідлав його, вихопив ніж і нахилився, щоб перерізати супротивникові горлянку. Пам'ять Джареда сплив навчальний поєдинок зі Сарою Полінг, коли вона ось так сиділа на ньому верхи, приставивши ножа до горла, і казала, що йому бракує концентрації. Він сконцентрувався. Джаред зібрав у роті жваво кров і різко виплюнув у обличчя раї, поціляючи взорову стрічку. Одразу потвора відсахнулася, даючи Джареду мить за яку він устиг наказати жвавокрові зробити з обличчям Раї те, що вона вчинила з комахою на феніксі – загорітися. Раї загорлав, коли жвавокров почала випалювати шкіру та зурову стрічку, кинув ножа і почав шкребати обличчя. Джаред схопив ніж і встромив Раї у скроню. Потвора видала здивований зойк, потім обм'якла і повалилася на підлогу. Джаред безсильно впав поруч, надаючи очам час відпочити, і з кожною миттю все гостріше відчував їдкий запах паленої плоті. «Піднімайся!» – наказав хтось нарешті та штовхнув його носиком чобота. Джаред заблимав очима і примружився. Саган. «Давай, діраку!» «Ми з ними розібралися. Можеш підніматися?» «Мені боляче!» – відізвався Джаред. Чорт забирай, діраку!» – мовила Саган. «Мені навіть боляче на тебе дивитися!» Вона кивнула на раї. «Наступного разу просто стріляй у кляту потвору!» Наступного разу обов'язково скористаюся порадою, парирвав Джаред. До речі, а де твоє бице? Джаред поглянув на верхню полицю, куди рай закинув гвинтівку, і сказав Доведеться шукати драбину. Доведеться накладати шви, зауважила саган. А то щока відпаде. Лейтенанте. втрутилась у розмову Жюлієнштейн. Ви мусите це побачити. Ми знайшли поселенців. Є живі? запитала саган. Боже ні відповіла Енштейн, і через інтеграцію вони удвох відчули сильний емоційний сплеск. «Ти де?» е – зам'ялася Енштейн. «Підійдіть краще самі». За хвилину Джейн із Жаредом були на скотобійній колонії. «Кляті раї!» – кинула саган, коли вони наблизились і звернулася до Енштейна, яка стояла на дворі. «Вони там?» «Там», – відповіла Енштейн, у холодильнику, в дальньому кінці. «Усі?» – думаю, так. Напевне, важко сказати. Ейнштейн відвернулася. Вони здебільшого розчленовані. Кумора була завалена м'ясом. Спецпризначенці зі жахом витріщилися на облуплені тулуби на гачках. Місткості на підлозі були заповнені тельбухами. На столах лежали кінцівки на різних етапах обробки. На окремому столі вишикувана колекція голів зі спиленими черепними коробками, щоб витягнути музок. Очищені черепи скидали діжку в кінці столу. Купка ще необроблених тіл була акуратно складена і накрита брезентом. Джаред підійшов та підняв край. Під брезентом лежали діти. Господи, прошепотіла Шаган і повернулася до Ейнштейн. Надійшли когось до контори колонії. Хай витягнуть усі медичні та генетичні записи, які зможуть знайти, а також світлини колоністів. Нам треба ідентифікувати останки, а потім пориємось у сміттєвих баках. Що шукати? Питала Енштейн. Недоїдки, пояснила саган. Тих, кого раїв, встигли з'їсти. Крізь туман у голові, Джаред чув, як саган роздавала накази. Він присів, не можучи відвести погляд від купи маленьких тіл. Зверху лежала дівчинка з ангельським обличчям, нерухомо, спокійна та прекрасна. Він торкнувся її щуки. Вона була холодна, як лід. Раптом Джаред відчув гострий укол печалі. Відвернувшись, заплакав. Даніель Гарвей, який разом з Ейнштейн, Натрапив на комуру, підійшов до Джареда. Це вперше. Що вперше? Джаред підняв погляд. Гарви кивнув на маленькі тіла. Вперше бачиш дітей, я правий? Так. Така наша доля, мовив Гарвий. Першого разу, коли ми зустрічаємо колоністів, вони виявляються мертвими. Першого разу, як ми бачимо дітей, то мертві діти. А вперше, коли зустрічаємо розумну істоту, вона або мертва, або намагається вбити тебе, тож доводиться вбивати її першими. І ось тоді вона стає мертвою. Минуло кілька місяців, поки я зустрів живого колоніста. Але досі не зустрічав живу дитину. «А ці дівчинці скільки?» – запитав Джаред. «Чор, точно не скажу», – відповів Гарви, відвертаючись. «Гадаю, років три-чотири. П'ять від сили. І знаєш, що найкумедніше? Те, що вона старша за нас обох разом. Удвічі старша. Ось такий довбаний всесвіт, у якому ми змушені жити, друзяко». Гарви пішов геть. Джарет ще хвилину дивився на тільця дівчинки, потім прикрив купу брезентом і пішов шукати Саган. Вона була біля контори колонії. "Діраку", мовила Саган, коли він наблизився. "Як тобі твоя перша бойова місія? Просто жах", визнав Джаред. "Так і є. А знаєш, чому ми тут, у цьому дикому поселенні?" Джаред не відразу усвідомив, що вона поставила питання вголос. "Ні", відповів він також голосом. "Через те, що голова цього поселення є сином Держсекретаря колоніального союзу, пояснила Саган. Цей пихатий виродок хотів довести своїй матері, що політика КС стосовно диких переселенців ущемлює їхні громадянські права. А це правда? – спитав Джаред. Саган пильно подивилася на нього. Чому запитуєш? Просто цікаво. Мені начхати, так це чи ні? – відповіла Джейн. Але в будь-якому разі ця планета є останнім місцем, де таке варто було з'ясовувати. Раї претендували на неї багато років, навіть незважаючи на те, що мали тут поселення. Той виродок, напевно, вирішив якщо ми в останній війні надрали дупу раї, вони заплющать очі на наше поселення, побоюючись помсти. А десять днів тому розвідувальний супутник, який ми встановили на орбіті планети, був збитий із борту того самого крейсера раї, з яким ми щойно розібралися. Ось чому ми тут. Повний бардак. пробурмотів Джарен. Саган невесело розсміялась. А зараз треба повертатися до того довбаного холодильника, який коперсатися в трупах, допоки не знайду сина секретаря. Після чого радісно повідомлю новину про те, що раї порубали його разом із родиною на відбивні. Його родиною? – перепитав Джаред. – Дружину та дочку. Дівчинці було чотири роки. Джареда затрусило, коли він уявив тіло дитини на купі трупів. Саган прискіпливо розглядала його. – З тобою все гаразд? – Так, просто подумав, який жах. Жах для дружини та дівчинки, мовила Саган, а чортів покидьок отримав по заслугах. Джареда знову пересмикнуло. Якщо ви так вважаєте? Саме так я і вважаю, відрізала Саган. Гаразд, а тепер до справи. Треба ідентифікувати колоністів, чи точніше те, що від них залишилося. Покажи, сказала Джареду Сара Полін, коли він вийшов з лазарету Коршака. Ти не шукаєш легких шляхів. Вона простягнула долоню до його щоки, на якій, незважаючи на наношви, залишився чималий рубець. Слід зостанеться. «Щока не болить», – сказав Джаред. «Чого не можна сказати про ногу та кисть? Перелому немає, а з пальцями доведеться ще кілька днів поморочитися». «Краще так, аніж бути мертвим», – зауважила Полінг. «Що правда, то правда», – погодився Джаред. «Зате ти навчив усіх новому трюкові», – мовила Сара. «Ніхто не знав, що можна таке витворяти із жваво кров'ю». Тебе прозвали «Жарким Джаредом». «Та, Гуді, усім відомо, що жваво кров можна нагріти», – заперечив Джаред. Я сто разів бачив, як народ на феніксі підсмажує жучків. «Справді, маленьких підсмажували усі», – погодилася Сара. «Але ніхто не думав, що можна підсмажити і великих». «Того моменту я про це не думав», – визнав Джаред. «Просто не хотів помирати». «Кометно, але креативним стаєш на порозі смерті». «Кометно, як це змушує зосередитися», – мовив Джаред. Пригадуй, ти мене картала за нездатність зосередитися. Думаю, це врятувало мені життя. Добре, може, колись і повернеш борг?» Джаред раптово зупинився. «Що таке?» – поцікавилася Сара. «Ти теж це відчуваєш?» – запитав він. «Відчуваю що?» «Що нам треба негайно зайнятися сексом». «О, Боже, Джареде!» – вигукнула Полінг. «І тебе настільки вразила ця думка, що ти зупинився немов немовокопаний?» «Полінг, діраку!» Пролунав голос Олекса Рентгена. Негайно до кают-компанії. Пора відзначити закінчення місії. «Ух ти!» – зраділа Сара. «Вечірка! Може, там подаватимуть кістечка і морозиво?» Тістечка і морозиво не подавали. У кают-компанії тривала саме в розпалі оргія. Весь особовий склад другого взводу, за винятком командира, був у різних стадіях негліже. Парочка і трі валялися на диванах та подушках, цілуючись і притискаючись одне до одного. «Це так ви відзначаєте закінчення місії?» – спитала Полінг. «Саме так», – підтвердив Алекс Рентген. «Після кожного бою». «Але чому?» – запитав Джаред. Алекс дивовано дивився на Джареда. «Тобі справді потрібна причина для оргії?» Джаред хотів відповісти, але Рентген зупинив його жестом. «По-перше, тому що ми пройшли долиною смертної тіні і повернулися живими. А це найкращий спосіб відчути себе живим». Після того лайна, з яким ми сьогодні зустрілися, треба якомога швидше спустошити голову. А по-друге, яким би чудовим секс не був сам собою, він стократ приємніший, коли займаєшся ним і з тими, з ким інтегрований. Тобто хочеш сказати, що від загальної інтеграції нас уже не від'єднають? Спитала Полінг, більше із сарказмом, але в її питання Джаред почув деяке занепокоєння. Ну що ти? М'яко відповів Рентген. Тепер ви одні з нас. І це не просто секс. Це прояв єднання та довіри. Новий рівень інтеграції. Підозріло змахує на банальний підкат. Посміхнулася Сара. Ренген надіслав сигнал задоволення. Гаразд, попався. Не буду заперечувати, проти сексу ми теж нічого не маємо. Йдимо. Самі переконайтеся. Він простягнув руку Полінг. Дозволь. Сара обернулася до Джареда, підморгнула і взяла простягнену руку. Звичайно. Джаред подивився йому спину і відчув, як хтось торкнувся його плеча. Обернувшись, побачив Жулі Ейнштейн. оголену, спокусливо і доступну. «Вирішила перевірити, чи насправді ти такий жаркий, як про тебе кажуть, Джареде», – мовила вона. Деякий час потому Полінг відшукала Джареда і лягла поруч. «Цікавий вечір», – зауважила. «Можна і так висловитися», – погодився Джаред. Зауваження рентгена стосовно того, що секс перетворюється на дещо інше, якщо ним займаються всі, з ким ти інтегрувався, видалося драматичним применшенням. Усі за одним винятком, по думки, поправив себе Джаред. Цікаво, чому не було саган. «Алекс розповів, що раніше вона брала участь, але після випадку, коли ледь не загинула, припинила», – сказала Полінг. Це сталося кілька років тому. «Алекс стверджує, що участь тут справа цілком добровільна, і ніхто за це на лейтенанта не ображається». При згадуванні імені Алекса Джаред відчув болісний укол. Перш ніж Енштейн осідлала його, він устиг помітити, як рентген та Полінг, Злилися в любовному екстазі. Це я все поясню, відізвався Джаред. Сара припіднялася на лікті. Ти гарно провів час? Ти ж знаєш, що так, відповів Джаред. Знаю, погодилася Полінг. Я відчувала тебе у своїй голові. Звісно. Проте щасливим не виглядаєш. Джаред знизав плечима. Сам не розумів, в чому справа. Сара схилилась і ніжно поцілувала Джареда. Ти такий милий, коли ревнуєш? Нічого я не ревную. – відказав Джаред. – Думаю, тебе нема причин для ревнощів. – Вибач. – Не треба вибачення, – мовила Пулінг. – Я щаслива, що ми інтегрувались, і рада бути частиною зводу. А це було насправді чарівно. Щодо тебе, Джареде, то ти для мене особливий і завжди залишишся таким. Ти мій любий. – І ти моя люба, – відлукнувся Джаред навіки. Сара широко усміхнулася. – Я рада, що ми це з'ясували, – мовила, – і притиснулася щільніше. А зараз пора скористуватися привілеєм, бути найлюбимішою.